Титульна сторінка Вільям Шекспір Гамлет Принц Данський З англійською переклав Леонід Гребінка Київ Видавниця Соломії Павличко Основи 2003 рік Сторінка 4 Найвидатніший У світовій літературі твір визначного англійського поета, актора, драматурга Вільяма Шекспіра 1564-1616 в перекладі Леоніда Гребінки 1909-1941 здійсненому на найвищому рівні перекладацького мистецтва. Сторінка 5 Гамлет. Принц Данський. Сторінка шоста. Дійові особи. Клавдій. Король Данії. Гамлет. Син минулого й небіж теперішнього короля. Фортінбрас. Принц Норвезький. Горацьо. Друг Гамлета. Полоній. Вельможа. Лаерт. Його син. Вольтімант, Корнелій, Розінкранс, Гільденстерн, Осрік, Царидворці, Придворець, Священник, Марцел, Бернардо, Офіцери, Франциско, Солдат, Рейнальдо, Слуга полоня, Капітан, Англійські посли, Актори, Два штукарі-гробокопи, Гертруда, Королева Данії, мати Гамлета, Офелія, донька Полонія, привид Гамлетового батька, придворні пани і панії, офіцери, солдати, моряки, вістовці, слуги, місце дії – Ельсінор. Сторінка 7. Дія перша. Сцена перша. Ельсінор. Плац. Франциско на варті. Входить Бернардо. Бернардо, хто там? Франциско. Ні, сам відказуй. Стій і назовись Бернардо. Нехай живе король Франциско. Бернардо? Бернардо. Він. Франциско. Приходите ретельно у свій час. Бернардо. Дванадцять б'є. Іди, Франциско, спати. Франциско. За зміну ще й радяка, холод лютий, аж серце перейма Бернардо, спокійно все. Сторінка восьма. Франциско, миш не шелеснула. Бернардо, ну що ж, добра ніч? Спіткаєш там гурацію та Марцела. Скажи їм, хай не баряться на варту, Франциско, здається, чути їх. «Гей, стій, хто там?» – входять Гораціо і Марцел. Гораціо, земліці й друзі – Марцел, королю підданці, Франциско. Добраніч вам, Марцел. Бо й вам, чесний солдати, хто заступив вас на пусту – Франциско. Бернардо, добраніч вам, виходить – Марцел. Бернардо, гов, Бернардо, скажи, Гораціо теж з тобою – Сторінка 9. Гораціо, я за нього, Бернардо. Привіт, Гораціо, і тобі, Марцеле. Марцел. Що ж, те і з'являлось цю ніч, Бернардо, я ще не бачу, Марцел. Гораціо каже, будь то химера, а він, мовляв, ні за що не повірить у те страшне, що бачили медвічі. Я тим-то і вблагав його прийти, повартувати сю ніч спільно з нами, щоб, як привиддя з'явиться, він навіть переконавсь і мовив би до нього, воратцю, пусте, пусте, не вийде, Бернардо, сядь, і ми знов рушимо на штурм твоїх ушей, стійких як мур, до оповідей наших, про диво двох ночей. Граціо, що ж, сядьмо, та й послухаймо, що розповість Бернардо. Бернардо, минулу ніч, коли гента на захід від полярної зоря, дозором обійшовши небосхил, дійшла туди, де сяє яй Марцел, годину щойно вдарило. Сторінка 10 Входить привид. Марцел. Цить, помовчи, дивіться, вже прийшло, Бернардо. Поставуємо в наш корольний бійщик. Марцел. Гораціо, ти книжник, мов до нього, Бернардо. Хіба не схоже з королем Гораціо? Гораціо. А вже ж, аж моторож ноздива і ляку, Бернардо. Жадає мови, Марцел. Запитай, Гораціо. Уратю, що ти єси, привласнивши цей час і той славетний войовничий образ, в яким його величність, вмерлий данець, був висп... Сторінка одинадцять Гораціо, стій, стій, стій і кажи, в ім'я небес, скажи. Привид виходить, Марцел. Пішло, не відповість, Бернардо. Ну що, Гораціо, ти дрижиш, ти зблід, чи те і щось не більше за химеру? Як мислиш ти, Гораціо, як перед Богом? Я й не йняв би віри, коли б не свідчення правдиве й певне моїх очей, Марцел. На короля не схоже, Горацьо, як сам на себе ти, таку він справу бойову носив, зборовши в герці гордого Норвега, так супив свін по злих переговорах, як вивернув саней на лід поляка, це дивно». Марцел, вже втретє, саме в цю годину мертвих, з тупою воїна воно проходить повз варту. Горатю, я не знаю, що за знак, та скільки тямлю й мислю, це віщує в сій дані напасті несказанні. Сторінка дванадцять. Марцел, то ж сядьмо. І хто знає, розкажи нам. Нащо такі суворі пильні чати Виснажують щоночі всіх підданців? Для чого з міді лють щодня гармати І завозять вкрай знаряддя до війни? Чому корабельників зганяють мусом На труд важкий, який не зна неділь? До чого йде? Навіщо в цій пропасниці З'єднала праця люду ніч і день? Хто це мені з'ясує? Граціо, я, принаймні так кажуть, Гамлет, наш король покійний, Чия подоба щойно нам являлась, Від Фортінбраса, короля Норвегії, Що мордував світ заздрою пихи, Дістав був виклик. Наш хоробрий данець, Таким вважав його весь світ нам знаний, На герці вбив Норвега. А з угоди, печатьми скріпленої ще й законом, убитий віддавав життям у купі всі землі, що в закладі переможцю. І наш король супроти закладався належним шматом володій, які пристали б до, діз... до дідизни Фортінбраса, у разі б він подужав. Тож законно дістався Гамлету, як знамо, і вам заклад. Тепер молодший Фортінбрас, Незрілому завзяті запальний, Понабирав в околицях норвезьких Шибайгулів, безстрашних гулькіпак, хліпи харч на всяке діло ладних, Де пахне здобичу. Тут не що інше, наш уряд теж бачає це гаразд, як намір збройно дужою рукою від нас урвати згадані ґрунти, що втратив його батька. От в чим привід, гадаю я, всіх заходів воєнних, причина пильних варт і джерело, тривог та митушні в державі нашій. Сторінка тринадцять. Бернардо. Воно й по-моєму виходить так якраз на те мара уроча, Прибрала зброю й постать короля, Що був і є для данців знак війни, Горацьо. Це Порошинка в оці розуміння, В й славні дні розвою Риму, Раніше, ніж самогутній Юлій пав, Могили зяяли, Мерці у білім стогнали й квилили вздовж римських вулиць Хвости вогнень, взор, криваві роси На сонці плями, а світило вод правитель цей Нептунового царства. На тьму хворіло, мов підсуд страшний, Якраз таких тяжкі підій притечі Від навісного фату магінці Знамена злигодням лихим прийдешнім З'явилися від неба на землі На острогданні її народу. Сторінка 14. Привид виходить знову. Ба, цитьте, гляньте, знову йде, хай згубить, а я дорогу перейду. Гей, стій! Як маєш ти мородар, мови, звука, кажи мені, як треба добру річ яку зробити, тобі в полегкість, а мені спасіння. Кажи мені. «Як ти втаємнене судьбу вітчизни, Яку завбачення твоє відверне, Кажи, кажи! Або як ти, скувавши за життя В земному лоні здирський скарб, Завій, ви, духи, кажуть бродити по смерті!» Піє Півень. «Кажи, стій і кажи! Спини, Марцеле!» Марцел. «Митнути протазаном?» Гораціо. «Так, якщо не спиниться, Бернардо! Воно ось тут, Гораціо, ось тут!» Привид виходить, Марцел. Пішло. Ми провнівили видиво величне, уявною погрозою насильства. Воно як пара, невразне для нього ці марні замахи, знева. Було б і мовило, якби не піви, Гораціо. А як здригнулося, мов би винувати, навіщо й Я чував не раз, що криком верескливим і дзвінким Сурмач до ранку Бога дня пробуджує. На цю пересторогу, в повітрі чи в землі, в огні чи в морі, Блудна та мандрівна душа спішить свої пороги. А що правда це, самі ви впевнились до піру, Марцел. Воно пощезло, Лиш запіяв Півень. І кажуть, Справді перед тими Днями, коли справляється Різдво Христове, Співать світанку піє Всеньку ніч. Ніякий, Кажуть, дух туди блукати Не важиться, планети Зла не коять, не згубить Мавка, відьма не Вчаклує. Такий священний І спасенний час. Гораціо. Чував це і я, і в це частково вірю. Та гляньте, ранок у багряних шатах, за тих он круч ступає по русі. Кінчаємо, варту. Раджу повістимо молодого Гамлета про те, що сю ніч бачили, життям клянусь, що тініма до нас, до нього, мовить. Сторінка 16. Чи згода, щоб йому це розказати? Як приязнь і повинність велить нам, Марцел. А вже ж ми згодні, і я знаю, де. Його здебати зручно буде вранці. Виходять. Сцена друга. Радня палата в замку. Фанфари. Входять король, королева. Радники, полоній, леерд, вультімант, корнелі, гамле та інші. Король. Хоч пам'ять Гамлета нам дорогого брата померлого, ще свіжа, хоч пристало ще нам в серцях плекати ревний смуток, державі тугою повити чоло, одначе глузд натуру вже збором, і ми, розважно тужачи за братом, не забуваємо й про нас самих. Отож, Вдову порфіроносну, доти сеструна, Нині нашу королеву, взяли ми. Радість клумлячи журбою, Сльоза в одному оці, в другому усміх. Помірці зваживши і щастя, і лиха, Весільлі жаль, веселість у жалобі, собі в подружжя, на поради ваші, що прихиляли нас на одружіння, пристали ми. За них вам наша дяка. Тепер до інших повернімося справ. Як вам відомо, юний Фортінбрас, Малу поклавши ціну нашій моці, Чи ж давши смерть нам брата, Що край наш втратить єдності кістяк, В союзники узявши силу мрії, Наважившись нам посланням докучати, з вимогою вернуть йому ґрунти, преславним братом нашим в його батька, по праву придбані. Сторінка 17. Це щодо нього. Тепер про привід зібрання цього. Ось цим листом ми просимо Норвега. Що молодому фортінбрасу дядько, старий прикутий до пустелі, він навряд чи чув про наміри небожа, подібним зачинам покласти край тим, що озброєння, реєстр, вербунок серед його ж підданців робиться. Отож, вас, вольтіман, і вас, корнелій добрий, до ветхого норвега ми шлемо. З поклонами і листом, без повноважень, рядити з ним над визначені межі. В цих додаткових, точних артикулах ваш поспіх вашу відданість посвідчить. Корнелі Вольтімант, завжди вам раді віддано служити, король. Ми певні в цім, щасливої путі. Вольтімант і корнелі виходять, а ви, лаерте? «Що там вас нового, з проханням ви до нас? Про що, лаерте? Розумним словом данський володар не гребує. Чого б тобі, лаерте, не пожадати, згоджуюсь і без просьби, бо голова не стільки крев на серцю?» «Рука не так до послуги устам, як данське берло батькові твоєму». Чого ж Лерте хочеш? Сторінка 18. Лерт. Пане Ясний, лиш ласки волі вас мені вернутись до Франції. Звідкіль прибув я радо на ваше вдання коронування. А нині, признаюсь, як довг минув, назад мої думки й бажання линуть і просять дозволу та згоди в вас, король. А батько згоден? Що полоній скаже? Полоній, він видер, пане мій, від мене згоду, Докучливим благанням, а тоді печаттю на поліг її скріпити. Прошу, дозвольте ви йому від'їзд, король. Що ж, в добрий час, Лаертий. Час будь твій, вживай його по волі та в подобі. А ви, не Боже, мій, мій сину Гамлет. Гамлет на бік. Побільше родич, а поменше рідний. Король. Усе ще хмари темні чолом. Сторінка дев'ятнадцять. Королева. Ласкавий Гамлет. Барви ночі скинь, і дружнє око підведи на данці. Доволі вже, повіки упустивши шукати батька, що пішов у прах. Звичайна доля, мре усе створіння, проходячи у вічність через тління. Гамлет, звичайна доля, пані королева, чом же щось вам незвичайне в долі цій здалося? Гамлет, здалось, ні, пані єсть, що там здається, ні плащ мій, мов чорнило люба мати, ані вручисті одяги жалоби, ні переривчасті важкі зітхання, ні повноводі ручеї з очей, ні вираз трати суму на лиці, всі вияви знаки здоби горя, не твердять правди, а лише здаються. Бо все це речі, що їх можна вдати На те одіння смутку показне Щось інше, глибше пойняло мене Король, вам гамлете природно і похвально Повинні скорбну батькові віддати Та знаєте, і ваш батько втратив батька Той теж втратив а хто батька втратив, Подовгу сина Мусить певний строк Жалобу правити. Сторінка двадцять Але як стій Затятись у жалях строктивих Це упертість нечестя, Це бабські гори. Тут знати неповагу до небес, Не стали серця, Нетерплячий дух, Невихований, неповздержаний Розум. Що нам Судилось? Що відоме Нам? Як звичайнісінька На світі річ? Навіщо б ми З дурного противенства До серця брали? Тьфу! Гріх перед небом, Гріх проти мертвих, Гріх проти єства, Противно розуму, Що смерть батьків, Законивши з найпершого мерця до вмерлого сьогодні провіщає. Так має бути. Просимо вас щиро об землю вдарти лихом тим і нас за батька майте. Хай весь знає світ, що ви до трону нашого найближчий. Ми вам любов приділимо не менше, ніж ревний батько любленому сину. А що до ваших намірів вернутись до школи Вітенбергу. То, на жаль, це суперечить нашому бажанню. Ми просимо, ми велемо лишитись вам в Данії, на втіху й радість нам, як перший наш вельможа, родич, син. Королева, хай матір Гамлете, немарно просить, лишись у нас, не їдь до Вітенберга. Гамлет, курюсь в усьому вашій волі, пані король. От відповідь шаноблива й достойна. Сторінка 21. Нам бути рівні в королівстві. Пані така м'яка й невимушена згода, потішила нам серце. В честь чого? Про кожний келих короля сьогодні гармати небу повістять, яке, земному грому, вторячи на тост стократно відгримить. Ходім же, пані, фанфари виходять усі, крім Гамлета. Гамлет. Якби оцей міцний, міцнющий тулуб розпавсь, розтанув. Парою узявся, якби всевічний страхом незнання Не заказав нам самоузгуби, Боже, Боже, Які гидкі, мерзенні, недоладні, Пусті для мене втіхи на цім світі, тьфу фу на нього, це здичілий сад, Лиш бур'яни, потворний хиже зілля, Буяє в нім. І що б дійшло до того? Два місяці? Ні, менше, як умер. Такий король достойний. Проти цього іперіон проти сатира. Матір мою він так кохав, Що вітер зухий в лице не смів їй дути. небо і земля. Чи згадував? Вона на нім висіла, немов жадоба в ній росла від того, чим гамувалась, а минув лише місяць. Не думати, наймення жінці, кволість, лише місяць, ще не збила черевики, в яких за гробом мого батька йшла, сльозах палючи. і вона, вона, о Боже! Звір би не тягучий, довше журився, Вийшла за мою дядька, Що батьків брат на... Сторінка двадцять друга Щесі льота не з сліз Їй ятри розчервонілі очі. А вона вже шлюб сяла. О, безсоромна худкість, Так поспішати в кровозмісне ложе, Немай не може бути в цім добра. О, серце, крайсь, а ти язик не німуй. Входять Гораціо, Марцел і Бернардо. Гораціо, привіт вам, ваша ясність, Гамлет. Вельми рад вам. Гораціо, або мій зір похибив, Гораціо, він самий, пане, ваш слуга покірний, Гамлет, мій добрий друже, і я слуга вам теж, з чим з Віттенбергу прибули, Гораціо, Марцел, Марцел, ласкавий пане, Гамлет, я вельми рад вам, до Бернардо, добрий вечір, до Гораціо, так з чим же прибули ви, з Віттенбергу, Сторінка 23 Горацьо. Що байди бить недоуком, мій принце Гамлет? Не хотів би я це чути від немовців, Так нащо ж вам мені смутити вуши, Аби повірив я у наклеп ваш на вас самого, вибо не недоук? Так що у вас за справи, Вельсинорі, доки відбудете? Ми навчимо вас по-молодецьки пити, Гораціо. Я, мій пане, на похов батька вашого прибув, Гамлет. Студенти, друже, не кипкуй, скажи вже на одружіння матері моєї, Гораціо. Що ж, пане, одне за одним невдовзі, Гамлет, зиск, зиск, Гораціо. Похоронні страви пішли у на столи весільні. Ніж дня того дожитись, радше б з запеклим ворогом в раю зустрівсь, мій батько. Я не мов би бачу батька, Грацю. Де, пане, де? Гамлет. У чима думки, друже? Сторінка 24, чотири. Гораціо. «Пригадую, він справжній був король, Гамлет. Він був людина чисто всім у всьому. Вже не побачу рівного йому, Гораціо. Мій пане, він лебонь приходив у ту ніч, Гамлет. Приходив? Хто? Гораціо. Король, ваш батько, пане, Гамлет. Король?» Мій батько, Граціо, вгамуйте подив ваш на мить І чуйно вважайте на все те, що я повім І що потвердять ці панове свідки про ті дива. Гамлет, кажіть же, Бога ради, Граціо, Бернардо та Марцел, ось ці панове, Дві ночі поряд, стоячи на чатах, Здибали у мертвотну глупу ніч видіння. Хтось, мов ваш покійний батько, В рештунку повнім з голови до п'ят, З'явився повагом, величним кроком, Ходою владаря ступав про них. Сторінка двадцять п'ять. Так зблизька, мало берло, не черкавши, Пройшов він тричі. Очі відвести не мігши сполотнілі, Скуті жахом, вони стояли мовчки, І мені це повіли під присягу страшну. На третю ніч я з ними став на варті. Ту саму пору в образі тим самім, Потвердживши достоту слово і слово, Їх признання з'являється. Пізнав я батька вашого, не так подібні ці, пане, дві руки, Гамлет. Де ж це було, Марцел? На тім плацу, де наша варта, пане, Гамлет. Ви говорили з ним, Горацьо? Я, пане, мовив. Воно ж мовчало. Раз про те здалось, підвівши голову, ступило крок до нас. немов от-от заговорило б. Та знагло тут запіяв дзвін копівень. Воно на поклик відійшло тривожно і зникло спередвіч. Гамлет, М -м -м. дуже дивно, Горацьо, як я живу, це правда, любий пане, і ми за свій обов'язок вважали вас повідомити. Сторінка 26. Гамлет. Так-так, панове. Але бентежить дуже це мене. А сю ніч ви на варті, Марцел Бернардо? Так, мій пане, Гамлет. Він, кажете, при зброї, Марцел Бернардо? Так, мій пане, при повній зброї, Гамлет. Так ви не бачили його в лице? Гураціо. Ні, бачили, з причіллям він піднятим. Гамлет, суворим видавався. Гамлет, скоріше смуток на виду, чим гнів. Гамлет, червоний чи блідий? Гамлет, блідий страшенно. Сторінка 27, Гамлет, а на вас глядів? Гамлет, і пильно. «Гамлет, хотілось би мені там бути, Горацьо, побило б жахом вас, Гамлет, можливо, можливо, і довго це тривало, Горацьо, до ста повільно можна полічити, Марцел Бернардо, довше, довше, Горацьо, коли я був не довше, Гамлет, а сива в нього борода, Горацьо». Така, як за його життя я бачив, сріблясто чорна. Гамлет. Я вартуюсь у ніч. Ще ж, певне, прийде знов, горатю, ручусь, що прийде. Сторінка 28 Гамлет. Як візьме тінь шляхетний образ батька? То хай хоч пекло розчахнеться і звелить мені мовчать, я з ним поговорю. Прошу всіх вас, як бачене ховали ви досі в тайні, мовчіть і далі. І щоб не сталося цієї ночі, держіть у мозку, не на язику. За дружбу я віддячу вам, прощайте. Я близько півночі до вас на плац прийду. Усі. «Ми вірні слуги, вашій честі, Гамлет! Мені ви друзі, а я вам. Прощайте!» Гораціо Марцел і Бернардо виходять. Дух батька в повній зброї, негаразд. Тут щось нечисте, о, хоч би вже ніч. Цить, потерпи, душе, діяння злі. На люди виринуть, хоч з дна землі, виходить. Сцена третя, кімната в домі полонія, Входять Лерт і Офеля. Лерт, мімотло вже на кораблі. Прощай, коли подмуть вітри поїдні, сестро, і випаде нагода, не прогав. і звістку шли мені Офеля. Ще в тебе й сумнів. Сторінка двадцять лерт. А що до Гамлета легку цю приязнь вважай за примху, забуяння крові, фіалку юну першої снаги, хоч рано зросла, та недовговічна, хоч запашна, та нетривка ця квітка, коротку хвилю тішить зір і нюх, і все офеля. І більш нічого, Лерт, і більш нічого. Природа, бо в процесі росту множить не тільки силу та красу тілесну, ні. Як росте цей храм, у ньому росте служіння розуму й душі. Можливо, тебе він нині любить. Бруд, лукавство, не плямлять ще цноти його бажань. Та стережись. Становище високим, його бажання – не його бажання, Свому народженню невільник він. Як простий смертний, сам не відтітне, Він ласий кус, бо в виборі його добро і сила цілої держави, Вся в межах згоди та воління тіла, Якому він майбутня голова. Тож, як він каже – що тебе кохає, Розважна будь, І вір лише наскільки Він годен ствердити Те слово ділом, Щоб думці Данії Не йти навпір. Зваш, зрозумій, Яка тобі не слава, Імовірним слухом Спів його сприймати, З ним згубити серце, Скарб дівочий, Розкрить його, Нестримним домаганням. Сторінка 30 Офелі, бійся, сестру, Стережися, ховайся, як мога Від його кохання, Поодаль стріл із полохів жаги. Невинна дівчина, Вже й тим защедра, Що гляне місяць на її красу, Неуминутий чистоті слави. Робацтво точить пуп'яхи весни, Перш ніж на них первоцвіт розбрунькує, І по досвітній нестійкій русі, Вітри напасні гублять молодняк. Обачна будь, найліпший сторож, страх, Бо ж навіть як напасті її не б'є, Сама на себе юність повстає. Любий, брате мій, лиш не чини, як той лукавий піп, що вказує терновий шлях до неба, а сам, гульвіса бресклий і безпутний, іде стезею ласих на солод, до рад своїх байдужий, лерд. О, не бійсь, та я борюсь, он батько йде до нас, входить по Благословенний двічі вдвоє щасний, Нам пощастило вдруге попрощатись, полоній, А ти ще тут, Лерте, сором, сором. Сторінка тридцять один Вже що глигне від сповнених вітрил, І ждуть тебе, спіши на корабель, Стривай, прийми моє благословення поклавши рукою йому на голову. Та ще затягн на вік ось ці поради. Не всі думки доводь до язика, Не всяку думку ти виводь у діло. Одвертий будь, але не з першим ліпшим, Пізнавши друзів у біді, прикуй їх обручем стальним собі до серця. Але в гурті безперих, жовторотих, Долоні не мозоль, остережися, стрявати в сварку, А коли вже встряв, то хай тебе противник стережеться. Всім ухо позичай, але не голос, Важай на кожну мисль свою ж держи, Багатий одяг ший по гаману, та без химер, Щоб пишно та нерясно. Бо з часом по вбранню людину цінять, а в Франції хто вищий і значніший, той добірніший, шляхетніше вбраний. Не позичай нікому і ні в кого, бо даючи на борг, втрачаєш часто і гроші й друга, беручиш на борг, жало ущадності помало тупиш, а над усе. Будь чесний сам з собою, І з цього випливе, як ніч із дня, Що ти ні з ким душею не покривиш. Прощай же, хай з моїм благословенням В тобі не згасний напуття моє, лерт, Уклінно б'ю вам, пане мій, чолом. Сторінка тридцять два Полунь Пора, не гайсь, прощай же, слуги ждуть, Леєрд. Прощай, Офелія, і не забувай, що я казав, Офелія. Слова твої сховала, я в серці в своєму, а ключ у тебе, Леєрд. Прощайте, виходить полоній. Про що, Офелія, він тобі казав, Офелія? Про принца Гамлета, як ваша ласка. Ова, до речі, мені казали, що знедавна Гамлет була з тобою наодинці, і ти його приймаєш і охоче, і часто. Якщо це так, а так застерігали мене, то я тобі сказати мушу, що ти шануєшся не так, як Гоже, твоїм чеснотам і моїй дочці. Що ми живами? Чисту правду мов Офеля, Він, пане, не одну давав за руку Знак «Приязні до мене». Сторінка тридцять три, полоній. Що? Приязнь тю. Дівчали жовто дзьобе, Життям не терте, бовкне та, як ти. Ти віриш тим байкам чи пак за рукам, Офеля, не знаю, що й подумати, мій пане, полоні, Ова, подумайно, що ти дитя, за руку мірячи, за чисту плату, проси за руку, доню, подорожче, щоб ти бодай усох мені язик, не заручилась дечим без заручин, Офеля. Він, пане, признавався мені в коханні, Пристойним чином, полоній, ще пак, Він чином візьме, те-те-те, Офеля, І стверджував слова свої, мій пане, Свідоцтвом неба і клятвами святими, Полоній, ет, сільцят на синиць, Я знаю, дочку, як грає кров. Язик на клятви щедрий, ті спалахи, що світять та не гріють, що гаснуть і в душі, і на язику, то ж мить, коли дається обіцянка, ти не візьми за полум'я. Відтак, скупіша будь, на зустрічі, дівочі, своїм чеснотам вартість вищу став, ніж покликам кохання. Сторінка Тридцять чотири. Що до принца, то вір, що він ще молодий і вільний. Гасать на довшім аркані, ніж можна тобі, Офелі, та не вір що його клятьба. Це посередників діла гріховних. Це бандури святі та божі видом, щоб звабити певні. На сам кінець, тобі віднині бороню рішуче, хвилинні навіть зустрічі й балачки із принцем Гамлетом. Тобі негожі. Шануй бо наказ мій, ходи здорова, Офеля. Корюсь вам, пане мій, виходить. Сцена четверта. Плац. Входять Гамлет, Горацю і Марцел. Гамлет. Ну й холодно, аж забиває дух. Горацьо. Заходять за шпори. Мороз кусючий. Гамлет. Котра година? Гораціо. Скоро, мабуть, північ. Марцел. Ні. Било вже. Сторінка Тридцять п'ять, хіба? А я й не чув. Виходить близько той час, коли блукає тут мара, й гарматні постріли за колом. Що значить це, мій пане, Гамлет? Король не спить, справляю у ніч учту, Піє і танцює, навісний танець, щораз, як Ренського він дзбан осушить, Котли та сурми гучно провіщають Здоров'я короля Грацьо. Такий це звичай, Гамлет? Отож, бо є, Хоч сам я тут родивсь і призвичаєвсь, Та як на мене, нам би більше честі Зламати той звичай, ніж його держатись. Чадна гульба, ославила вже нас на всі народи Заходу і Сходу. Нас мають за п'яниць, нас дражнять свиньми. І справді, це спотух славетних наших виймає серце і мозок наше імення, в багнюку топче зводить на нівець. Коли бува, позначую людину, природний ганш, за що вона невинна, як за своє народження, єство саме собі не добирає роду, або якась надмірна риса вдачі, що зносить геть вали й загатих глузду? Чи звичка, що переступає межі, подобства й чесності, то та людина. Та вро своєї вади несучи, Як знак планити, Чи як дар єства, Свої чесноти всі, будь їх без ліку, І будь вони чистіше за святиню, Згубила тим однісіньким пороком Перед судом загалу. Крих та зла громаддя доброго Зведе на сумні в собі неславу. Сторінка тридцять Входить привид у раціо. Гляньте, принце, іде, гамлет. Причисті сили неба, крийте нас! Блаженний дух, чи враг проклятий ти? Чи злинув ти з небес, чи з пекла вирнув? Будь заміри твої лихи чи добрі, Твій образ так мені навдивовижу, Що мушу мовити до тебе. Батьку, державний танцю, гамлете, Озвись, не дай мені згоріти в незнанні. Скажи, чому твої стражденні кості, Поховані по звичаю закону, Подерли по крови? Чому твій склеп? Важкі камінні щелепи роз'явив І вивергнув тебе. Яка причина, що ти бездушний труп Отут блукаєш під сяйвом місячним У повній зброї І жахом ніч наповнюєш навколо. Нам гірашкам в руках природи Страшно думок, яких душа збагнуть не може. Сторінка 37. Навіщо це? Чому? Чого ти хочеш? Привид манить Гамлета, брацю, киває вам піти за ним слідом, немов бажає дещо оповісти. Самому вам, Марцел. Глядіть-по, як люб'язно вас манить одійти поодаль відсе. Але не йдіть за ним. Гораціо, не йдіть ні за що, Гамлет, тут не узветься. Ну, так я піду, Гораціо, не йдіть, мій пане, Гамлет. Чому, чого боятись, життя не ставлю я і в вартість шпильки. Що ж до душі, то що їй вчинить дух, вона боріч безсмертна, як і він. Отманить знов мене, і я піду, Гораціо. А що, як звабить, пане, вас у вир або на кручу, що лячним верхів'ям, мов дуже молод, звисла понад море і прибере там іншу грізну стать. Щоб... Сторінка 38. Схаменіться, те місце й так страшне, і без причини угорне жахом хожного, Хто звідти в морську безодню гляне, кликотіння внизу почує. Гамлет знову кличе, іди, я за тобою, Марцел. Ні, не треба, Гамлет, геть, Гораціо, утямтеся, не йдіть, Гамлет, це Фатум кличе. І так спотужньої в цім тілі жили, що не здолаю, гой ні майський лев, привид манить, знов кличе, ей, пустіть, панове, краще, виривається. Клянусь, хто спинить, стане духом сам. Кажу вам, геть, іди, я за тобою. Привид і Гамлет виходять у рацю. Він ошалів, бо знащо вбивши в тяму, Марцел. Ходім слідком, не гоже в цім коритись. Сторінка тридцять дев'ять, Ходім, хочій, і чим кінчиться це, Марцел? Щось у державі Данській підгнило, Горацьо. Поправить небо, Марцел. Ех, ходім за ним, виходять. Сцена п'ята, інше місце плацу. Входять привид і гамлет, Гамлет, куди ведеш, узвись, я дальшній не йду, привид. То слухай же, Гамлет, кажи, привид, вже близько час мій, коли в січане полум'я на муку мені вертатись, Гамлет. О, сердешний дух, привид, ти не жалкуй, а слухай пильним ухом, що я повім. Сторінка сорок. Гамлет. Кажи я мушу чути. Привид, а також і помститись, як почуєш, Гамлет, що? Привид, я дух твого батька, преречений на певний строк блукати вночі, а вдень каратися вогнем, аж поки всі гріхи буття земного. Не вигорять дупня. Якби не тайна тюрми моєї, я б оголосив такого, що тобі найлегше слово роздерло б душу, устудило кров, ці очі зорі вирвало б з рбіт, цей чуб густий, хвилястий, розняло б і настовборчило в нім кожний волос, як на сердитім їжаку голки. Та вухо з м'яса і крові не сягне загадку вічного. О, слухай, слухай, якщо коли любив ти свого батька, Гамлет, О, Боже, привид, помстися за його нелюдське вбивство, Гамлет. Убивство? Сторінка 41. Привид. Усяке вбивство річ гидка. Та це найгидше, найдикіше, найпідліше, Гамлет. Кажи мерщій, і я на крилах бистрих, немов уява, чи любовна мрія полину ститись, привид. Бачу, вдатен ти. Був би ти в'ялий, як стегняк спокійний яким поріз так рясно берег лети, Ти б стрепенувсь. Тож, Гамлете, вважай, Мене в саду, так казано, Гадюка вкусила сонного, Всім данцям уші, Такою байкою про смерть мою ошукано. Та знай, чесний юначе, Змій, що урвав життя твоєму батьку, Надів йому вінець. Гамлет. О, віще серце. Мій дядько? Привид. Так, він. Цей кровозмісник, Хтивий звір, Умом чаклунським, Чорним даром зваби. О, згинь, Мерзенний хист, Що має силу Облесництва. Схилив до втіг ганебних мою навзір чеснотну королеву. О, гамлете, що за страшне падіння від лицаря, Чия любов шляхетна з шлюбною руч обруч За всідий скотитися до гада Позбавленого тих дарів єства, які мав я. Сторінка 42 Як чистоту не зелнадить гріх ніколи, Хоч би він вбрався і в небесний лик, Так хідь, хоч з янголом ясним з'єдналась, На райському наситившись ложі, Забагне падла, ба, цить, Либонь ранковим вітром віє, Тож скоротім, я спав собі в саду, Така вже в мене звичка пообідня, і в час дозвілля дядько твій підкрався З проклятим соком блекоти у банці і влив мені в ворота тіла в уші, Що швидше від живого срібла мчить в природні ходи й переходи тіла, і, мов краплина, квасу, молоко, звертає й квасить силою, страшною, здорову кров, так сквасило й мою, вмить чорний струб, як лазаря, покрив бридкою й смердючою корою мій чистий стан. Отак, братерською рукою в мене украдено життя. Вінець дружину, підтятий у цвіту мого гріха, безповіді, причастя й собору, не поквитавшись мусив я на суд, тягар повинен весь на горбі нести. О, страшно! Страшно, о людське страшно, Не попусти як кров моя в тобі, Не дай постелі данських королів, Будь ліжком кровозмісу та розпусти. Сторінка 43. три Та як цю справу ти не поведеш? Не гидь свій розум, душу не погань, Умисливши на матір щось, Лиши тернам, що поросли їх груди, і небо карати матір. А тепер прощай. Світляк, почутивши, що скоро ранок, вже немічний свій вогник пригасив. Прощай, прощай, за мене пам'ятай, виходить. Гамлет О, воїнство небесне! Земле, ще як до пекла вдатися мені? Сить, серце, сить, не м'якніть, м'язи, і тужаві станьте, держіть мене, за тебе пам'ятать? Так, бідна тінь, аж доки пам'ять блудить в цім черепку, за тебе пам'ятать? Пак, з табличок пам'яті моєї, зітрудотла, всі записи пусті, всі книжні мисли, всі сліди булого, всі молодості досвіду відбитки, і не сусідячи, не з чим мерзенним у книзі мого мозку оживе твій заповіт. Так буде, присягаюсь, о, згубна! Згубна жінка, о, гад, усміхнений, проклятий гад, Мої таблички запишем до вас, що можна все всміхатись, Все всміхатись і бути гадом, в даній принаймні. Пише, готово, дядечко, ось мій девіз, Прощай, прощай, за мене пам'ятай. Клянуся в тім. Сторінка 44, гораціо законом. О, принце, Марцел, законом, принце наш, гораціо законом. Храни вас, Боже, Гамлет, хай буде так, гораціо, законом. Ого го, мій принце, Гамлет. Ого сюди, мої, пташата. Ходять Горацо і Марцел, Марцел. Ну як, мій пане Горато, що нового пане? Гамлет. Дива, дива, горатюо, мій пане, розкажіть, Гамлет, розплещете. Сторінка 45. Гораціо. Бігме, мій пане ні, Марцел, ні я, мій пане, Гамлет. Ви б думали? Кому б на мисль це спало? А тайну здержите? Гораціо і Марцел. Так, клянемось, Гамлет. Всій по вік не знать злочинця, який не був би злодієм за пеклом Гораціо. Не варт струни вставати духу, пане, щоб це сказати. Гамлет, справді ваша правда. Отож, без зайвих слів. Чи нам не гоже Потиснути долоні і розійтись. Вам до своїх і справ. Адже у кожного якісь турботи й справи. Одні чи інші. Ну, а я, нещасний, піду молитись, Слова Словаці ваші недоладні, принце, Гамлет. Жалкую, якщо вам вони образа. Пробачте. Сторінка 46, шість, Горацьо. Злочину я тут не бачу, Гамлет. Ні, є тут злочин. Патріком клянусь, тяжкий до того ж. Мушу вам сказати, що духу цьому можна йняти віру. Хоч хочеться вам знати, що між нами вгамуйте хід, як можете. «Ну, друзі, як друзі ви, студенти чи солдати, моє прохання вдовольніть!» – Гораціо. «Завжди ми раді, пане, в чим же річ?» – Гамлет. «Про те, що всю ніч бачили, мовчати!» Гораціо Марцел. «Не скажемо, мій пане!» – Гамлет. «Присягніться!» Горацьо, клянусь, я не скажу, Марцел, І я клянусь, Гамлет, на меч мій, Марцел.